היפופוטאם. היישר מאולפני היפופוטאם שבתל אביב. 60 שניות ושידור חי! תודה רבה, תודה רבה. נמצאים איתנו היום ב-60 שניות מדענים מאוניברסיטת בית חנן. שלום. שלום. משה צ'יקה פוקה. ואללה. ודורון מזר שישיר שיר בסוף. משה צ'יקה פוקה, מה שלומך? בסדר, אחלה. תודה שהיית איתנו, מדענים מאוניברסיטת בית חנן. איך הולך? אה, סבבה, נחמד. תודה רבה, והנה נכנס דורון מזר. שנינו יחד לרקיע השלילי תודה רבה לכם, אלה היו 60 שניות בשידור חי תודה רבה גם לתזמורת שלנו התנגנו משהו, נתרגש מחר באותה שעה. היפופוטם תהיים נוספים